ПОДАЛІ ВІД шаленої ЮРМИ Томас Гарді. Переклад Де Труценко. Розділ 44. ПІД деревом відгук Бачба швидко простувала в темряві шляхом, не думаючи про те, куди і навіщо вона йде. Вперше вона чітко усвідомила, де перебуває, коли опинилася перед хвірткою, за якою відніли якісь густі зарості, а над ними високі дуби і берези. Придивившись, вона пригадала, що колись була тут удень. Ці з виглядом непролазні хащі виявилися заростями папороті. Не знаючи, куди себе подіти, тремтячи від збудження, бачаба чомусь вирішила сховатися в заростях. Вона увійшла хвірткою і незабаром побачила дерево, що схилилося до самої землі. Його густе гілля могло захистити від вогкого туману, і вона опустилася біля нього на купу листя. Нагорнула два-три оберемки, закопалася в листя, щоб сховатися від вітру, і стулила повіки. Хто, значить, спала вона, чи, може, просто дрімала, та прокинувшись, відчула, що в голові поясніло. Аж їй увагу привернули якісь дивні звуки на дереві. Спершу почулося щебетання – це прокинувся Горобець, потім з іншого місця тьох – тьох-тьох-тьох, то був зяблик, потім на огорожі цінь-цінь-цінь, то була Малинівка. Над головою щось зацокотіло. Білка. Нарешті з дороги долинуло рата та та та ру -ту, ту тум То був молодий наймит. Незабаром, порівнявся... Незабаром він порівнявся з ворітьми, і вона впізнала його. Визернувшись з папороті, бачимо, гладіла двох своїх коней. Вони зупинилися на водопій біля ставка по той бік дороги. Почулося хлюпання, коні увійшли в ставок. розбризкуючи воду, і почали пити. Подеколи вони задирали голови до гори, потім знову пили, і вода збігала у них з губ срібними ниточками. Знову хлюпнуло, і вони вийшли зі ставка, повернули назад і подалися до ферми. Бачима далі роззиралася. Допіру благословлялася на світ, ясного прохолодного ранку їй видалися дикими її дівчинки і рішення. Ухвалені з опалу минулої ночі. У себе на колінах і в косах вона виявила силу селено-жовтого і багряного листя, що попадало на неї з дерева. Бачиба обтрусила сукню і вітер закрутив навколо неї сухе листя, мов привидів безплотних і безликих. На сході хащі папороті розступалися, і бачобину увагу привернуло до світні сяєву. Коли її ніг починався схил, де густо розрослася мальовнича папороть, а внизу в долині видніло маленьке болото, що поросло поганками. По краях мочажини густо ріс очерет, вигляд у неї був зловісний. Поганки найрізноманітніших видів розплодилися на болоті, виростали з прілого листя, обліпили пеньки. Бачабин погляд неуважно ковзав то по грибниці, то по липких шапочках поганок. Одні були поцятковані великими плямами, наче покроплені артеріальною кров'ю. Другі – шафрану жовтого відтінку, треті – на тонких ніжках, довгих як макарони. Бачаба підвелася, здригаючись на саму думку, що перебула ніч покрай цього похмурого багна. Та ось на шляху знову почулися кроки. Нерви бачебені були вкрай напружені. Вона зачаїлася в заростях. Незабаром з'явився і пішаниця. То був школяр. Через плече в нього була перекинута торбинка зі сніданком, а в руці була книжка. Він зупинився коло хвіртки і бурмотів так голосно, що бачеба могла розрізнити слова. «Боже, боже, боже, це я вивчив. Даруй нам, даруй, даруй, це вже знаю». Милість твою, милість твою, і це знаю. Зубріння тривало. Хлопчина, напевно, належав до розряду тупаків. Книжка була псалтерем, і в такий спосіб він завчав псалми. За найгостріших парасксизнів душевного болю якийсь поверховий пласт свідомості залишається недоторканим, тож помічаються різні дрібниці. Бачу, бо трохи втішив малий зубряка, та ось і він пішов собі. Тим часом за ці заступила тривога, а тривогу почали глушити голод і спрага, що дедалі посилювалися. Раптом на пагорбі з протилежного боку мочарища з'явилася в імлі якась постать і почала наближатися до батьби. То була жінка. Вона йшла, озираючись, і наче що шукала. Обійшовши ліворуч болото, вона підійшла ближче, і батшеба розгледіла її профіль, що вимальовувався на залитому сонцем небі. То були знайомі м'які риси ліді Смолбері. Серце бачеби закалатало, вона відчула вдячність, упевнившись, що її не покинули, і схопилася на ноги. «Ох, Ліді!» – сказала вона, чи радше спробувала сказати. Слова тільки зароджувалися у неї на вустах, бо вона втратила голос, надихавшись за ніч вогким повітрям. «Ой, пані, яка я рада, що знайшла вас!» – вигукнула Ліді, угледівши бачебу. «Тобі не перейти через багно!» – прошепотіла бачеба, марно намагаючись підвищити голос, щоб Ліді почула. Дівчина, нічого не підозрюючи, ступила на болото. «Мені здається, тут можна пройти», – мовила вона. Бачебі на все життя врізалася в пам'ять, як Ліді пробиралася до неї по мочарищу, а на обрії сходило сонце. Райдужні бульбашки, згубний подих багна, вискакували з-під ніг, сичали, лопали цівки газу, гору, вімлиста небо. Та дівчина не провалилася, незважаючи на побоювання Бачебі. Вона щасливо дісталася портолежного краю болота і зазирнула в обличчя молодої господині. Воно було бліде, змучене, але не втратило своєї краси. «Бідолаха!» – вигукнула Ліді зі сльозами на очах. «Ну, заспокойтеся, пані, будь ласка, заспокойтеся! Як же це так?» «Я можу говорити тільки пошепки, втратила голос», – перебила її бачива. «Ні, про що не питай мене, Ліді, хто тебе послав? Послав хтось?» «Ніхто. Побачила я, що вас немає вдома, і подумала, а чи не спіткало вас якесь лихо. Мені почувся його голос серед ночі, і я вирішила, тут щось не гаразд. Він вдома? Ні, пішов якраз переді мною. Фані вже забрали? Ні, ще о дев'ятій прийдуть. Ну то ми поки що не підемо додому, може погуляємо у Гаю?» Лідіяка не мала й гадки про те, що сталося, погодилася, і вони попрямували в Гай. Ліпше б вам повернутися додому, пані, та поїсти. Тут ви на смерть застудитеся. Зараз я не піду додому, а може і зовсім не повернуся туди. То може принести вам чогось перекусити та якусь зівдягачку, а то ви в легенькій шалі. Що ж, якщо хочеш, Ліді. Ліді зникла і через 20 хвилин повернулася. Вона принесла плаща, капелюха, бутерброди з маслом, чашку і чай в невеликому фарфоровому чайнику. Фані вже понесли? Запитала Батшеба: ні ще!» – відповіла їй супутниця, наливаючи чаю. Батшеба закуталась у плащ, трохи попоїла і випила кілька ковтків чаю. Голос у неї став дзвінкіший, а обличчя порожевіло. "Давай ще погуляємо", — запропонувала вона. Години зодві вони блукали в гаю, Батшеба коротко відповідала Ліді, цілком поглинена однією єдиною думкою. Аж Освіна урвала дівчину: "Хотілося б мені знати, забрали фан чи ні. Я піду подивлюся". Дівчина повернулася і повідомила, що тіло тільки не винесли. Про попитали, але вона Ліді відповіла, що господиня нездорова і її не можна бачити. «То вони думають, що я у спальні?» «Так», – і Ліді зважилася додати. «Коли я вас розшукала, ви сказали, що може більше зовсім не повернетеся додому, але ж ви облишли цей намір, пані?» «Так, я передумала. Від чоловіків тікають тільки жінки без усякого самолюбства». Погано, якщо дружина помре у себе вдома від побоїв, але ще гірше їй буде, якщо вона буде жива тільки тому, що втекла в чужий дім. Усе це я обдумала нині вранці і тепер знаю, що мені робити. Втікачка – тягар для рідні. Самі собі вона є тягарем. Ім'я її у всіх на вустах, і на неї сиплеться стільки напастей, що вже краще лишатися вдома. Хоча при цьому ризикуєш нарватися на образи і побої, і умерти з голоду. Лідді, якщо ти коли-небудь вийдеш заміж, нехай боронить тебе від цього Господь. Ти потрапиш у препогане становище, але пам'ятай одне Ні за що не здавайся. Тримайся міцно. А там хай тебе хоч на шматки роздеруть. Ох, не кажіть цього, пані, вигукнула Ліді, хапаючи її за руку. Але я так і знала. Ви така розважлива і ні за що не кинете свою домівку. А можу я вас запитати, що сталося поміж вами? Запитати можеш, та я тобі не відповім». Хвилин за десять вони повернулися додому манівцями і увійшли через чорний хід. Бачеба тихенько піднялася сходами в покинутий мезонін. Дівчина пішла за нею. «Ліді», – сказала вона вже веселіше, «тепер ти будеш моєю повірницею. Треба ж комусь виливати душу. То я й вибрала тебе». «Так от». Поки що я побуду тут. Затопуй коменок, принеси килим і допоможи мені навести лад. А потім я хочу, щоб ви з Меріан притягли нагору те ліжко з маленької кімнати і матраці і тіл, і ще всяку всячину. Чим би мені зайнятися, щоб якось пережити цей важкий час? Підшивати носовички? Це дуже приємне заняття, порадала Ліді. Ох, ні-ні-ні, я ненавиджу життя, все життя ненавиділа. Ну, а плетіння? Те ж саме. Тоді ви можете закінчити свою вишивку по канві. Там залишається доробити тільки гвоздику і павичів, а потім її можна вставити в рамку під скло і повісити перед шитвом вашої тітоньки, пані. Вишивання по канві – діло старомодне. Ні, Ніллі, я читатиму. Принеси на мені сюди книжок. Тільки не треба нових, щось до них душа належить. Може, щось зі старих книг вашого дядечка мем? Так, з тих, що ми склали в ящики. І добротлива усмішка промайнула у неї на обличчі. Принеси трагедію дівчат, Бомонта і Флетчера, і наречену в жалобі. Стривай, що ще нічні роздуми і марноту людських бажань. А може про чорного чоловіка, що зарізав свою дружину Дездемону? Така жалібна книжка. То ти, ліді, зазирала без дозволу в мої книжки, а я ж тобі заборонила. Чому ти думаєш, що ця книжка мені підійде? Вона мені геть не підходить. Але ж інші підходять. І ті не підходять, не читатиму я сумних історій. Справді, навіщо мені їх читати? Принесимо мені кохання в селі і дівчину з млина, і доктора Синтаксиса, і кілька випусків глядача. Цілий день бачиба байліді ліді просиділи в мезоніні. втім, ця обережність виявилася зайвою, бо трой не з'являвся у Ведербері і не думав їх турбувати. До заходу сонця бачеба просиділа біля вікна. Часом вона починала читати, потім знову неуважно стежила за всіми, що відбувалося зовні, й байдуже дослухалася до на дворі. Того дня вечірнє сонце було криваво-червоне, і олов'яна хмара на сході відбивала останні його промені. На темному небі чітко виступав освітлений західний фасад дзвіниці. З вікон ферми було видно тільки цю частину церкви. І флюгер на її шпилі, здавалося, аж ярів іскрами. Десь о шостій годині на лузі поблизу церкви, як водилося, зібралися хлопці. Грати в квача. На цьому місці з давніх пір відбувалися такого роду змагання. Старі ворітці стояли поблизу цвинтарної огорожі. Кругом земля була вся витоптана ногами гравців і стала гладенька, як бруківка. Біляві й чорняві голови хлопців миготіли то там, то тут. Рукави сліпуче біліли на сонці. І часом гучний крик, або дружний вибух регуту, порушував вечірню тишу. Вони грали вже з чверть години. Аж гра урвалася. Хлопці переплигнули огорожою, бігнувши дзвіницю, зникли за тисом, наполовину затуленим березою, що широко розкинула свої віти. «Чому це хлопці ратом кинули грати?» – запитала батшеба, коли Ліді увійшла в кімнату. «Здається, з Кестербриджа щоно приїхали два робітники і почали ставити великий надгробний пам'ятник», – відповіла Ліді. «Хлопці побігли глянути, кому це його ставлять». «А ти знаєш, кому?» запитала бачиво. Ні, відказала Ліді.